היפופוטם! 60 שניות על כתמי לידה כתם לידה הינו כתם שכל אחד נולד איתו ויכול להופיע בכל מקום בגוף וגם בכל צורה. משפחת צ'יקפוקה מבוקרסט הינה משפחה רגילה לחלוטין מלבד העובדה שלכל אחד מבני המשפחה יש כתם לידה במקום ובצורה שונים במיוחד. לאב, משה צ'יקפוקה, יש כתם לידה על כתפו השמאלית בצורת בחורה על עוגן גדול וברקוד של לחם אחיד. על מצחו של הבן יש כתם לידה בצורת המשפט "מי שמאמין באלוהים לאחותו הגדולה שיחק המזל יותר ועל שורש כף ידה יש כתם לידה בצורת חותמת הכניסה של דיסקוטק אקסטזי וכך הרוויחה הכניסה חינם לדיסקוטק לכל החיים. להם הכתם המוזר מכולם שנמצא על הזרוע בצורת המשפט לא לשכוח להתקשר למוש ומספרת שדווקא הכתם שימושי פעם פעמיים שלוש בשנה אלה היו שישים שניות על כתמי לידה. <תאם> <תאם תאם>